Jeg er begyndt, og det betyder, at vi er klar med endnu en udgave af Get In Talk Show, din podcast og program om britisk fodbold i dag. Med dejligt tilskab igen, Nils Heil og Thomas Gravgaard. Velkommen til. Tak. Haft en god weekend, Thomas. Ja, Patrick Mortensen. Til sidst. <laughs> ja, Patrick Mortensen som man jo siger, når man... Øh, når man og familien har gjort sit bedste for... år, jeg syvårige, hun fyldte syv år, ja. ja. I, men, men, øh, men Patrick Mortensen redede dagen. Jeg skal lige så sige, med det. det. er ikke det, du no, kunne tak, mærke jo, i. Det er, det er ikke fødselsdag, det er Patrick Nej, det, det var en god weekend. Mange, mange rigtig gode kampe, ikke mindst fra England. Uh, fik set en del fodbold. Uh, rigtig, rigtig fede kampe rundt omkring. Men med dig, els også en, en dejlig weekend. Fin weekend. jeg sad fuld Twitter. Jeg har set fodbold og fuld Twitter. Og jeg så dig blandt andet på Twitter her. Ja, I, det er rigtigt. Ja, op til begyndelsen. Ja, okay. Nu har jeg brugt hele min Lars Lars lørdag på at se fire fodboldkampe og over s bedste tur enkelstart den store påstand. Konklusionen fra sofaen. Jens Lyns Jens Lys kan juste, er god. Mm. James Rodriguez er god. Tade er god. Wilfried Saha er god. Svensk pølseret er godt. Rope holding, er, rope holding er dårlig. Yeah. Er det, var det din lørdag? Det der? var min lørdag. Jeg, jeg, jeg, havde, jeg havde lavet en lørdag, hvor jeg simpelthen ikke lavede andet, end at sidde øh, i sofaen og se Premier League og Tour det France. Men jeg bliver nødt til at spørge dig. Alle de der, der sportsting er gode, men ja. svensk Pølseret, har du lavet det til dig selv? Eller? Ja, ja, det skulle du da have. Altså Pølseret, det er, jeg vil faktisk sige, det med min livret. Og I ved jo godt, at herude havde vi den mest legendariske øh, kantine. kantine med ja. svensk Pølseret som vores gode tidligere kollega Anita hun ja. lavede. Ja. Um, og den, jeg prøver at stå der hjemme i køkkenet og, og efterligne den og lave den. Du skal jeg bare have den to liller fløde ja, det i. Der, per det os. er ligesådan ja, funktionen. <laughs> og jeg ikke få mig selv til det. Jeg har fået 0,7 liter nu, men uh. jeg har lige har fundet en, en snak med Peter Pile om fløde her til formiddag, fordi han siger at fløde i kaffen er det der løfter den. Hvad er det med ham og flydet? Altså, ja, han, han taler jo han, ikke om sted i London på Sloane Square, når han skulle lave kampen med, når vores chilis blevet hjemme, så tog han altid på Sloane Square, fik en kop kaffe med fløde i, og den fløde den var så, altså den kunne altså den var så Flødene, så den, det var den, en budding. Det var fløde med kaffe. Fløde med kaffe, ja. Men hvad Stærk. gør du med den svenske pølseret? Altså Jamen det, det er bare i med en masse fløde og så forsøger jeg jo, det er lidt ligesom da man var lille og, og, og gik løb rundt hjem i haven og, og spillede fodbold og legede. man var Ronaldinho så står jeg også hjemme i køkkenet og leger. jeg en ita når jeg laver svensk pølseret men jeg kan ikke ramme den. Hvis du helt, vil give den sådan en britisk aspekt så skal du når du så har lavet den mm. og du den er klar så skal den i frityren. <laughs> svensk pølseret. Svens Swedish. Så og så lad Swedish. den stå ind til det det er en stor klump og så op på tallerkenen, og så ryger på porcelænet, men det smager godt. Ja, okay, Jamen, det vil jeg prøve næste gang så. Og jeg bemærker også, nu hvis vi er ved, ved, ved, ved Twitter og ved mad og drikke, du har drukket rabarbergin i weekenden i gravrummet. Nej, det var ikke i weekenden. Det, det var ikke i weekenden. Også... Nej, det var, det, var, det var sidste uge. Ja, ja, med et par isterninger i. Kan det anbefales? Det er første gang nogensinde, jeg, jeg faktisk har, har drukket gin rent, uden at, at få de der trækninger, som jeg kalder dem. Men øhm, ja, så jeg kunne faktisk godt lide det. Ja. Det var det var det, var, det var rart at, at prøve en gin uden tonik. Velkommen det til madmagasinet. Ja, jeg synes. Ja, ja. os, os komme væk fra det her det her madsnak. <laughs> øhm, og kan vi runde noget fish and chips på. Ja, det kan vi sagtens. Det kunne, ja. du, få, det, det kunne du få lov det til. Det, det er godt. Det er godt. Det det nu <laughs> Vi laver en specialudsendelse om fish and chips. Skal vi ikke gerne det. Der er vi 45 minutter. At stå bare med fisk. Ja, det er ja, ja. rigtig øhm, Lad os tale lidt fodbold også, Nils. Den helt store historie for mig, siden vi sidste har optaget Get In Talk Show, det er Gareth Bale. der er kommet tilbage til Tottenham. Hvad, hvad synes du om det? Jeg elsker det. Jeg synes, det er helt fantastisk. Jeg synes, der er så mange ting, der er fede ved det. Udover, at det selvfølgelig giver Tottenham noget ekstra power. De andre hold kommer til at tage højde for, at de skal med en mand, som har så meget rutine og som har så meget styrke, som han har. Og jeg er sikker på, at han godt kan have en 2-3 år tilbage i til sig, som er på yderste niveau. Ideel aftale for Tottenham. De får ikke sådan en mislystel situation, hvor han skal rende rundt og, og tjene en masse penge og have en fireårig kontrakt i en lejeaftale, de har lavet. Og det er en rigtig god idé. Han kommer til at, at fylde rigtig meget Premier League i den her sæson. Og jeg elsker at komme han har jo været helt ude i ham her og gået og spille golf nede på Bernebæve, når der ikke bliver spillet fodbold på den videre. Det er super godt. Sig. Og det er også noget, der jo allerede har ansporet holdkammeraterne til at steppe op. sådan. lader til at <laughs> ja, føle lidt åndet over, at skulle have fire mål kliniske afslutninger alle sammen i holde op Nej, det, det har han ikke tænkt sig. Og det er jo også lige præcis, hvad Mourinho havde brug for det her. Ja. Fordi det, det var igen ved at... Humøret blev igen dårligt overalt omkring spørges, og jo. tilsvarende godt hos jer Arsenal tilhængere. Ja. Og så får han lige præcis, hvad han øh, har brug for. Bale, god nyhed og så sådan en, en 5-2 ude sejre mod Southampton. Det er også godt. jeg han er, jeg tror faktisk en af de bedste fodbold Den gang i 11 12 13, han var ja, bedste, jeg har set live. Ja, den 12 13 altså, jeg, sæson der, der, der, altså der er ligesom nogle YouTube highlights der, der han er fuld. Han det hele. Det. Ja. Han kunne en mand splitte forsvaret, forsvar altså det, jeg tror det bliver godt. Han kender Premier League, han ved hvad han kommer ind til, han kender kulturen omkring Tottenham. Det er mega godt. Set. Men det er sindssygt fedt og det synes jeg også, altså jeg glæder mig helt vildt til at se ham igen i, i Premier League, hvor han jo bare brillerede, men kan han ikke næsten kun skuffe, fordi det sidste vi har i erindring, det er den der 12 13 sæson. Og han smadrede alt fuldstændig. Jo, men der er jo en tendens til at angriberne nu om dage faktisk bliver ældre. Altså, der er, det er jo meget pudsigt, Lewandowski og alle det. Der er mange, der kommer over 30 år og leverer godt. Aubameyang er lige for længe med, han er plus 30 år også. Hmm. Det kan sagtens komme til at spille. Jeg tror, at han har også, han har også en sult nu. Ikke? Han har også, der er nogen, der siger, at hans, hans hvileperiode har været god for ham. Han kommer til at, at gøre noget godt for Tottenham. Ja, det glæder vi at se. Skal vi ikke bare hoppe ud i det første emne? Vi skal nemlig tale om denne rundes Premier League. Premier League er nemlig for alvor skudt i gang, og vi er i gang med anden spillerunde, vi har fået stort set afsluttet, som vi sidder og optager her mand, mandag. Så mangler der lige to kampe i aften. Aston Villa mod Sheffield United og Wolves. Manchester City skal vi lige huske at sige, men... Øhm... Flot præstation er der er tre år af igen. <laughs> Flot igen er der omtager. sidder og taler oh, om, hvordan det... den bare. <laughs> han gør altid det. ondt på city, ja, Han gør altid ondt, ja. Jeg synes også, det var en voldsom præstation af, <laughs> af Wolves der. Øh, nej, lad os, <laughs> <laughs> lad os i stedet fortælle om en kamp, vi rent faktisk har set. Jeg synes, hvis vi starter i Manchester United, gør vi ikke det. På hjemmebane Crystal Palace taber 3-1. netop hvad skete der? Ja, hvad skete der ikke? Synes ja. jeg mere, at man skal spørge for Manchester United, for de mødte ikke op. Altså, de var ikke klar til sæsonstarten. Jeg har endda fået den skudte nu. De Jeg har spillet Europa League selvfølgelig langt ind i, ind i opstarten, og har ikke rigtig været samlet. Men det er sådan en kombination med Manchester United af, er det manglende form, eller er det bare fordi, spillerne ikke er gode nok? Det er der, jeg er kommet lidt i tvivl. Der var spillere, som simpelthen virkede ude af form. Lucia blev overløbet. Har aldrig været verdens hurtigste, men man bliver overløbet igen og igen. Og jeg mangler et Manchester United jeg synes, de var elendigt på han var i hvert fald øh, ja. han var dårlig. Jo, men han har også været ned med en corona og så videre husker man men igen hvor er Manchester United henne? Jeg, jeg tænkte faktisk også på dig, Thomas, og, og efter hvad jeg kunne se på Twitter. Altså Kian Fonudi, han var han var... Jeg har ude. faktisk Kieran ja. på, på Twitter her. Hvis, hvis det er dem, der ser med, kan, kan se skærmen, så kan de jo se, hvordan han var frustreret i løbet af, af kampen. Ja. Øhm, men så er det nok for, for mange United-fans. Jeg sidder jo også og tænker, vi, vi sad i sidste sæson øh, herinde, blandt også med Kieran der holder med United, og, og talte om, at altså, ja, nu kommer stime, de uldrende, ja, og flot det og optimisme frem mod ja. næste sæson, kan de næsten være mesterskabskandidater, Altså, der skal virkelig ikke meget til at rygge United-fansene ud af, af den her trobeholdet, hvis man fulgte med på Twitter i weekenden også, tænker jeg. Altså... Ja, de, de, det virkede som om, at ja. de stod parat til at falde over dem. Som om, at der var mange United-tællinger, der havde forventet det her mere, end vi måske havde, og egentlig bare har gået og tænkt, at, at isen var meget tyndere og har været meget tyndere i, al, i hele den her øh, sidste seks måneders periode, hvor, hvor jeg også så de så rigtig stærk ud. Jeg er også fuldstændig overrasket over, at de lige pludselig falder sammen. Altså selvfølgelig skal der være plads til at, øh, at, at tabe indimellem, men man kan ikke have en, en off-day, der varer samtlige 90 minutter på den måde. Det, det var jo, der var jo ingen opblomstring, der var jo ingen respons, der var ingen øh, reaktion. Øh, det var bare... Ja, yeah, det var jo egentlig lidt som at sige Newcastle Brighton for mig. Så. Åh, <laughs> oh, det er en tikback give mig lige lidt ja, ja, fordi... Jeg skal have posen til dig. Nej, jeg glæder mig til at høre hvordan din hvordan din oplevelse man den var. At høre, Manchester United, <laughs> uh, uh, det er bare helt vildt, fordi det, så har de 14 kampe i træk, hvor man ikke taber, og det ikke kører. Og man begynder at få en fornemmelse af at kvalificeres til Champions League, kommer langt i Europa League. Men det er stadig dem, der er nummer tre i den her træninghed med Manchester City og Liverpool. Hvis det overhovedet ja, ja. er det jo. Fordi nu, nu, nu skal man igen til den her med, at han er den rigtige manager, den kommer ind længe igen. Mm, ikke? Ja. Og der virker det lidt som om, at, at det simpelthen bare er, er en ond cirkel. At, at der er nogle, nogle gode perioder efterfulgt af, at man, man får de her tilbagefald, og så man ved scratch igen. Men det, det jeg også prøvet på at sige, det var, at i deres, de hold, de normalt sådan, fansene, spejler sig op mod Liverpool i høj grad. og Manchester City, der må United-fansene være, Træt af, og det er det, man ser i lørdags på Twitter. Det er meget interessant at se, hvor hurtigt de kommer ud. Det er første kamp. Det første kamp i sæsonen. Så, så falder de... 12-mådheden er tyndslidt. Ja, lige præcis. Ikke? Og jeg tror, når man ser Liverpool gør alle de rigtige ting. De kører de rigtige spillere. De vinder Champions League. De vinder Premier League. Det er jo Manchester United, der skal gøre det. Men jeg, jeg synes bare, altså... Ja, det kan godt være at det er en lille kritik af nogle af de United-fans. Jeg synes, de er for hårde ved United lige pludselig. Altså, De har været så positivt stemt over for det her Ole Gunnar Solskjaer-projekt og med offensiven og den der lange stime, vi sad og tale om i Premier League sidste sæson og flot europa League-kampagne også. Altså, Jeg ved godt, det var en, en sindssygt dårlig præstation mod Crystal Palace, men en kamp kan jo ikke rykke så hårdt ved, ved Trumps hold. synes jeg i hvert fald ikke, hvis man ellers Jamen, tror på det, man selv har men, sagt men om, det at, et, at der er så positiv retning lige på vej. Men det er et udtryk for, at de er nummer tre i den der træning mm. med de hold, de sammenligner sig med. Jeg tror, de er så trætte af at høre om Jørgen Klopp. Og de de er så trætte, jeg at sige, at de gang på gang gør det bedre, end de gør det. Hvad tror ja. du med din kendskab til fanbasen også? Altså er det også ja. noget af det, der ligger og ulmer, det der med, at de, de er lidt for småden nu måske over lidt altså, altså i mange, mange år, hvis ikke og ti, har alle vi, der ikke lige holder med Man United, jo gået og, og synes, de var noget så forkælet. <laughs> Men nu skal, vi altså, nu skal vi til foråret otte år tilbage, før der seneste mesterskab og, og øh, fordi de ligger head to head stort set med Liverpool i antal mesterskaber i England, så er det meget Premier League, det handler om. Og når de så kan se, at de igen sakker øh, akter ud i forhold til, men så altså, nu er de jo tilbage dertil. Jeg ved godt, du siger, at de var positive og sådan noget der. Jeg synes, øh, der var et ret negativt mood der i januar og februar om, omkring Manchester United, øh, som så lå, blev sat på standby foråret, og så, øh, og så kom der en ny god steam, ikke? Men Men... Der er faktisk ikke noget værre for en fodboldtilhænger, når man føler, at man går i ring. Altså, jeg, jeg, altså det er næsten bedre at man så gør det så dårligt, at der kommer en managerfyring, at der sker noget nyt, at, at det rykker sig i stedet for øh, det her stalemate, som man vil kalde det ikke, hvor, hvor øh, det er et limbo på ja. en måde. Ikke? Du har jo en bare... mand her, eller har du ikke det, som du tænker kommer ind på Cicchino? Jeg, du... jeg tror, at hver eneste dag, der går, hvor United ja. Fans der ser der går faktisk en mand, som formentlig ville kunne gøre noget radikalt ved det her øh, på så tror jeg stadig, at de er rundt og tænker, det er ham, vi skulle have haft ind. Det der, uanset hvor, hvor godt Ole Gunnar og Solskjaer har gjort det, så er det vel også noget med at få en profil, der er så stor, som har det pontus, som kan gå ud og tage det. Altså jeg, Ole Gunnar Sol til jeg, al respekt for det, han har lavet, men der er et eller andet, der mangler. Og det, ja. og det er også noget, der gør ondt på fanbasen, mm. som jeg vil kunne sætte mig ind i. Det er det her med, at man, man er nødt til at kende, at man faktisk er afhængig, af de uh, patetiske naboer Manchester City, er som det. man har hånet det er det. I, i, i så mange år altid været under. Det er ens eneste håb i forhold til, at dem, man virkelig havde Liverpool ikke vinder. Det, det, det ja. er jo skrækkeligt. Det er det, er Jamen, det svarer ja. jo til, som ikke FN at skulle håbe på, at Brøndby slår og FCK. Ikke? Altså det, det, man burde jo være ligeglad med det, men det er ens bedste håb, ikke? Mm. Ja. For, for, for at man, man ikke uh, virkelig skal til at lægge sig ned og, og holde sig for ørerne og øjnene, når bulder når buller sted og kommer op, og, og, og igen øh, kan blive nummer et i antal vundne mesterskaber i England. Den statistik er bare så pissevigtig. Mm. Jeg føler, at de skal slå lidt kold i blodet, nogle af united tilhængere som, som sagt, men det, altså, de har stadig... Det var en kamp. Mm. Jeg har selvfølgelig også sagt, at Pochettino, han kommer til at træne West Ham inden sæsonen er slut. Det, sidst vi tre sad her, spod jeg det, så den holder jeg fast i. Øhm, hvad hedder det? Carbag Tirsdag møder de jo øh, på udebane en kamp øh, som Luten. altså i aften, hvis man I aften, øger, eller ja, ser det er tirsdag eller i går hvis det er onsdag, ja. <laughs> ja. Tirsdag i den her, her et år siden, hvis ja. du finder den her frem og med et år. Tirsdag den 22. september 2020. Det ja, lige i 2000. Og... <laughs> men er det, er det men godt for vi... dem at møde med ja, de... Championship nej, nej, nej, nej, det er noget møg. Giftigt, Det er noget møj for den, og det er en svær kamp Lewton er komme flyvende ud af deres starthuller, og de har vundet, tror jeg, de første tre. de har vundet to i så slog de ude i, i anden runde ja. Karabagkoppen, Redding, som jeg også har fået maksimum point i, i championship, så, så Luten øh, har fået en god sæsonstart, øh, og, og, og, og vi ved jo, hvordan de her Karabagkoppen øh, kan forløb, den ja. kan forløbe. Ja, jeg skal læse på Twitter igen øh, tirsdag aften. Du kan ikke engang se fodboldkampen, du skal bare sidde på Twitter og, <laughs> og, Twitter. og følge, det, det følge den igennem Kian og, og Ja, lige præcis, men det er også, altså, øh, hvad skal han gøre? Ole her, fordi de har Brighton tror jeg i kommende weekend, og de, han har måske et hold der er lidt ude af form. Det skal vi også have med, det synes jeg også folk skal huske. Deres preseason har været meget meget godt. Hvad skal han gøre? Skal han stille med et B-hold og så sætte sig på, at de kan gøre det, eller skal han prøve at tvinge noget mere kampform ind i sine spillere? Ja, han, skal vel, det, han skal vel spille med et halvt B-hold ja, mod Luton. det er, bare, skal ikke det, ja, er det godt nok mod Luton. Ja, så, så, så er du allerede ude af en turnering? Ja, og så, endnu mere negativ spiral. Ja, og Brighton du? Det, skal de, det bliver ikke nogen nem kamp. Der har du også pointeret, at de, de kan godt nå det i den her sæson. Øhm, det, kunne ja, de i hvert fald. det fik de vist i weekenden. Ja, ja, ja. Skal vi tage hul på den, eller hvad? Ja, eller sige, lad os, lad os, lad os, Newcastle, Brighton. Ja. Du store stor Newcastle-tilhænger, taber 3-0 på hjemmebane ja, men til Brighton. Jeg er også stor Brighton-tilhænger i den forstand, at jeg i det her program har kaldt, at de kommer ud at spille ja, europæisk Europa, pool, ja. <laughs> næste sæson. Øhm, jamen, de var fuldstændig overbevisende, havde øh, en, en, en højre side, der smadrede Newcastles venstre side fra start. Det var... Øh, det var, øh, det var virkelig øh, øh, imponerende. Øh, god Brighton-indsats og tilsvarende øh, forfærdeligt af øh, Newcastle. Niels, du, øh, du har celleret tidligere, eller var det i sidste uge, omkring det her med, hvorfor der blev gået så kritisk til Steve Bruce omkring, ja. at han i premiere ja. havde startet med Andy Carroll inden. Øh, og jeg forklarede som det, det har jo noget at gøre med, at Andy Carroll... Han tror, er jo... Det var på Twitter, jeg det. Ja. Ja, ja. ja. ja. øh, Andy Carroll har jo ikke scoret i, i er det noget med 40 Premier League-kampe. Øh, og og øh, det lykkedes jo rigtig godt det er godt med West en 4-4-2, end de kører jo sammen med Caller, øh, Callum Wilson. Men, men det, der så også er problemet, det er jo, at du har en spiller som Almeron, som Andy Carroll så holder ud. Og kritikken mm. er jo gået på det der med, at, at skal, skal du spille med Andy Carroll, eller skal du ændre formation og så smide mm. Almeron ind. Og der må man bare sige i, i, i, i går, at vi troede lige, vi havde knækket den, efter West Ham-kampen. Og i går, den første i den opstilling, som vi troede skulle få os igennem det her efterår, det var, det er helt fald fuldstændig fra hinanden. Vi er også tilbage til scratch. Så, men, men, altså, og vel mellem Almeron og, og Carroll, det er vel også definitionen på at mellem to forskellige spillestile, som du siger, ja. og, og netop ikke at kunne finde ud af, hvad er det egentlig, vi skal satse på. Det er jo måske mere det, der gør ondt for Newcastle, end lige at, Jamen, at du, du er så ude øh, i, i, i ekstremerne, så langt ude, og fint nok, hvis du mestrer begge dele, og du så kan veksle succesfuldt afhængig af modstanderen. Men problemet er, at, at ingen af systemerne virker til... Og, og, og kunne bære Newcastle ligge. Man sad mod West Ham og tænkte, hold dig op, de har trænet godt her i sommer i det her system. Og så øh, kan det, det fører dem jo ikke til en eneste chance i første heller i ja. går, den tilsamme opstilling. Ja. Det er også frustrerende. Det er sjovt, ikke? Fordi vi, vi kigger også på en sæson, fordi det, der er farligt med den her sæson, tror jeg også, at vi drager konklusioner efter første runde. Sådan er det nogle gange. Tottenham, som vi var mange, der var klar til at skyde helt ned, og så altså laver de fem mål. Newcastle kommer fint ud tror også at, at den her måde både uden tilskuer men også øh, forskellige opstarter om og, og tung, tung kampprogram kommer til at sætte sit præg på den her sæson så Hold som Brighton og Crystal Palace og nogle kan sagtens komme til at gå ud fordi de måske ikke har et europæiske engagement i, øh, i sæsonen. det skal man holde et øje med fordi de får så travlt klummerne Tottenham har i den her uge tre kampe på øh, de har søndag tirsdag torsdag ikke? de spiller liga kamp i ja, de har gården. faktisk øh, jeg ned se, de har de spiller fire kampe på en uge ja. Tottenham de skal spille øh, søndag torsdag. Og så skal til de torsdag Chirsted mod uh, Leyton Orient, tror jeg. Ja, ja. Og så skal de spille ude på Balk mod Balkan. De, ja. de startede med at spille uh, i torsdags mod uh, Plowdiv i, uh, i Bulgarien. Så og spiller det, de Southampton. Det er nemlig ja. også ude i kampen i Europa, ja, det det. der går ondt nu. ikke? Mm -hmm. fordi det, er, det, det er ikke helt nemt bare lige at finde sådan en rejse. Hvad hedder det? Guide frem, der kan slippe ind sikkert dernede. <laughs> ja, altså, der er alle mulige besvær forbundet med at rejse for tiden for alle. Også fodboldholdet. Og det er ikke for at dreje det væk fra Newcastle, for det kan vi godt blive ved med at tale om. Men det det er synes også, jeg heller Altså. men det er jo sindt, det kommer til at prægge det efteråret. Altså øh, fatig, jeg tror simpelthen, der er nogle brede i trupperne, øh, evne hos managers. Sygdomsudbrud. Øh, Sygdomsudbrud, mm. evne hos managers til at, at reagere på andre måder, få nye formationer op at køre, få brugt B-kæden. Øh, og der kan man godt også, altså Newcastle kan også være sådan en hold, der nogle gange kan virkelig tynde i, i, i bredden i virkeligheden. Må også altså. fordi, du ligger med i, her i september måned et Carabao Cup-program, hvor, hvor de spiller øh, Carabao Cup okay. hele september. Så de kampe, der før var sådan fordelt øh, ud på oktober-november ja. øh, og, og december, altså rigtig mange af de runder afvikles nu, så de, de bliver godt nok også smidt øh, ud i det fra start. Der er en, øh, hvis jeg lige må dreje snakken over på det her, jeg faldt over en sjov lille statistik om den her Premier League-weekend. Øh, der er scoret rigtig mange mål, der er scoret 39 mål i den her Premier League-weekend. Det betyder 4,88 mål per kamp. Det er flest nogensinde i en Premier League-kamp, eller Premier league runde af gennemsnit. Øh, altså 39 indtil videre. Mest nogensinde, det er 43 Øh, mål. Så altså fire mål skal der scores i, når vi sidder og optager her i aftens kampe mellem, øh, mellem Aston Villa Og laver laver 4 og World City. Så, så slår det altså rekorden for flest øh, mål nogensinde i, i en Premier League runde. Ja. Hvad er det et udtryk for lige pludselig så, jeg tænker? Er det også, at vi er kommet så skævt ind i, i den her ja. sæson med nogen hold, der kommer ind og har haft flere måneder pause, og nogen, der har været på landshold, og ingen tilskuere og ingen pres? Og... Du er lige, landsholdet frem, der også ja. at de kommer tilbage, og de der automatismer ikke på plads i bagkæderne, og der er småskader, der Ja, de så i atten grebet. Ikke? Ja, ja, ja, lige præcis. Du kan, altså, der er stramme baglov, som bliver, hvor folk bliver hævet ud inden kampen og sådan noget. Jeg tror virkelig, det bliver en speciel sæson, det her. Altså, det, bliver, det, er meget, det er meget tydeligt allerede nu, at der er, det er svært at drage logik af det. Det eneste, jeg vil sige, det var, at Manson og de var pioring eller Okay. Og så er der også et hold som lead, som jo nu to kampe træk har været involveret i kampe. Det, <laughs> ja, det har jo også noget med spillestil at gøre, ikke? Ja, ja. De er jo tæller med. Ikke, Hvis jo, de slår øh, målrekorden, så øh, den, den øh, hvad kan man sige, Premier League-runde, der har rekorden lige nu, det er den, den februar 5. 6. 7. februar 2011. Arsenal Newcastle 4-4, kan du huske den? Ja, jeg var på Café Barcelona. Du var på Café Barcelona? Stod 4-0 stod 4-0 ved pausen til Arsenal, ja, som så smed det hele aktivt sige, Den lørdag aften, jeg havde i Barcelona, det var ikke en god lørdag. Jeg var på arbejde som redaktør på den udsendelse der, og smed en stol ind i væggen, da de kom bagud 4-0. Jeg ved faktisk ikke, om det var til morskab eller skræk hos mine kolleger, men vi blev jo alle gode i vinteren. Du reparerede så væggen, der stod 4-4 Jeg hoppede igennem den, <laughs> der <laughs> 44 det var det var sådan at min kæreste har sat mig af på den der café for nu skal jeg også se fodbold og jeg, ja. og jeg var helt op at køre men 4-0 det, det var en spillet fantastisk ikke det der sker jo ikke noget med væggen, vil jeg lige sige, Nej, i forhold for til eventuelt sagsanlæg fra fra, fra, fra vores chefer. <laughs> ja. Nå, det er godt. Lad os... Uh... Er i stykker. Yeah. Jeg kunne lige tænke mig at vinde uh, den, den måske største kamp, der var i runden mellem de to største mandskaber, Chelsea og Liverpool, der, uh, der spillede søndag. Uh, Andreas Christensen, ikke, ja, og du kan ikke vinde med 10 mand mod Liverpool. Det, det kan man ikke. Han hæver i nødbremsen på, ja. på Mané. Ja, ja. Den var god nok. Den ikke. Ja. Vi ser et billede af det her, dem der ser programmet. Og Chelsea er jo kommet tilbage til nu ikke at bruge alle deres homegrown-spillere. Nu er det de jo en masse indkøbte spillere, der render rundt derinde i stedet for. Det er, det er, man kan kende Chelsea igen på den måde, men når de så mister en mand oven i købet, så, altså, så er Liverpool simpelthen for frem i fremadbanen. Holdt det første mål. Salahs aflevering, der sætter det hele gang, er jo helt eminent. Det er jo det, Liverpool har. De har, den ekstra, de har bare det ekstra gear. Jeg var vildt over, at, at netop, at, at AC der fik det røde for man havde virkelig glæde til at se de her to hold stå over for hinanden, som ja. styrkeforholdet mellem dem. Vi har jo talt meget om dem. hvad, hvad, hvad tror du med Chelsea? Altså, hvad er sådan din fornemmelse? Hvad finder de rytmen? Det, det tror jeg, det er bare det er utroligt svært at vurdere, når, når så stor en del af kampen bliver spillet med teamen. Ja. Det, det ændrer alt, og man kan også... Altså, nu får vi lige at drage en superliga-parallel. Vi, vi oplevede det også med Randers AGF. Altså, øh, jeg ved ikke, om det er, hvor svært det kan være lige at lave den overvejelse som forsvar Men det er. At så pyg da med de score, når ja. det er så tidligt i kampen. Det vigtigste er at holde sig fuldtællig, øh, og det, det tror jeg at også, han er forbandet over. Øh Andreas Christensen, det som så var diskussionen, som gjorde den her lidt sparet, det var det her med, at, at man skulle vurdere, ville man ikke være nået frem til bolden før øh, keeperen, ikke? Og, ja, og, og det, det er jo et skynd og det er også, for den først var gul, og så først efterfølgende rød, ikke? Så, så den lå måske lige på grænsen, og Andreas Christensen har, har muligvis tænkt, jamen, øh, keeperen når den alligevel, ikke? Kæppang. Ja, okay. okay. Han nåede så ikke noget som helst, og også direkte i et mål, og så må jeg bare lige sige, de der tre gutter, Liverpool har op foran. Jamen. Det er i lang tid, Liverpool har haft dem, hvor det er en 3-4 sæson, mm. og modstanderne har haft til at lære dem at kende. Og når de så ruller sig ud, det er bare lige meget. Du kan ikke gøre noget. De du bliver ved med, med at finde. Altså, i dag eller i går, som det var, et helt ny uh, uh, middel, ligesom min indlæg til mani, der scorer på den måde fra ja, Den her dybe aflægning fra ja. Sala og sådan, ja. Der er ikke nogen. De virker som om er på plads, og de kan variere. Du, du, du kan Det er så meget svært at stille noget om. Og så har de fået ti i køben. Jeg skulle lige til at det i sidste uge fik de annonceret ham endelig, og han fik også Inhopsund søndag. Øh, han kom ind efter, efter første halvleg. I øvrigt er en super super fed trøje det her, vil jeg lige der er mange, der kritiserer den her øh, grønne... Ja, for mig trækker den øh, også... Altså, de har jo tidligere spillet i, i, de, i den grønne her i en udebane, tror, tror jeg, i starten af 90'erne. Ja. Øhm, jeg, jeg synes ikke nødvendigvis, der er noget problem. Men jeg kan også rigtig godt lide, når de bruger den gule. Og ja. øh, naboen Everton. Fantastisk hummel, tror jeg også. Skal vi, og og jo, skal vi ikke lige runde Everton også. De det det altså, er det er jo fantastisk fodbold. De ser godt ud, ja. ja som jeg også som vi lige læste op i mit tweet og min konklusion på den Everton kamp. Jeg sad og så det hele. Ries, hver gang han fik bolden, så blev det bare farligt. Han spiller bare de der bolde ned i dybden. Men igen, de møder også et hold, der får en tidlig udvisning, ikke? Og... Det er rigtigt. så faktisk kommer på 2-2 på vel nok runden. Det er jo en tåbelig udvisning af Karen Gibbs. Altså, hvad har han gang i? Han laver lige sådan et to hænder i ansigtet. Han tænker var fungerer så dårligt, at den fanger lige. De. <laughs> ja, ja, det gør han. Det, gør. det der er ikke kamera på mig. nu. <laughs> de sover nok, de nok gået efter hvad Twitch pølser er. Ja, det er de nok. Som manager John Slaven Bilidge, der også får direkte rødt i pausen. Altså det det er. de havde lavet en rigtig god første halvleg derudover, hvis Bromwich, det var tåbeligt. Som jeg også både ind i sæsonen Fulham og hvis Brom kommer til at rykke ud med et braud. det ja. tror jeg altså stadig ja, på. Jeg synes ja, ikke de ja. ser gode ud nogen. Ja, de har lukket otte mål i to kampe fodbold. Ja, det er, det er ikke godt. Jeg har jo lige en sidste omkring nu noget vi lige vende Tiago. Han kom altså ind i pausen, eh øh, lavede 75, gennemførte afleveringer. Det er flere end noget nogensinde har gjort på en i en Premier League-kamp, siden man begyndte at tælle den i, i 2003. Hvor mange af dem var frem af banen? Ja, der, var, der var mange. Det, jeg, det må jeg sige, Jamen, det jeg han, trætter, han trætter jo modstand. det gør han. han altså jeg ved godt, at man kan ikke altid sige aflevering, for han kan bare stå og spille den til siden, men det siger der noget om en, der tager takstokken. Der var ikke en eneste Chelsea-spiller, der i, ja. i løbet af hele kampen havde 75. Det er at kun det syv måned, de har lukket indfuldt ham. De ryger stadig ned. De stadig ned. <laughs> men skal vi ikke... Um... Vi hopper videre. Ja, det ved jeg ikke, men skal, skal vi konkludere, at det er stadig svært at konkludere noget efter de første runder, men der er, der er, jeg, jeg synes, der er alarmklokker med Manchester United. Brighton-kampen, Luton, øh, det bliver en spændende uge for Solskjaer Company. Det er rigtigt. Jeg kan godt lide uforudsigeligheden i det, og så håber jeg bare ikke, at der er nogen, der stikker af for tidligt og, og dræber spændingen helt op. Det kunne være rigtig rart med et tætmesterskabsopløb. Ja, så skal vi også lige huske at nå at vende, som du var inde på. Son, han så rigtig skarp ud. Harry Kane, han ø, var skarp i oplæggerens rolle. Det var måske lidt det omvendte af, men man normalt ser. Han lagde op til fire mål lige pludselig. Ja. Morinho nåede lige at stikke hovedet ind foran da Sonnen blev interviewet som man of the match og siger han synes at Kane var man of the match. Nå det så jeg ikke engang gjort det. <laughs> det talte med BBC. Men, men Det var Nå, også smart okay. det de lavede den kamp fordi Southampton ligger med, med i hvert fald i af kamp med en forsvarslinje der er trukket så langt frem. Jamen så er det jo netop Sonnen, der skal sættes op til de løb mm. hvor han laver i hvert fald laver to et halvt mål. Øh, på den måde går øh, og ikke Kane der skal have en friløber af Sonnen. så det fungerede bare super super godt det samarbejde der passede til modstanderne i går. Og omkring det. Det ser også ud til at at Mourinho har gjort noget meget Mourinhosk lige pludselig. Nu har han bare brændt det lige fuldstændig af. Han har ikke været med i truppen de første to kampe. Han øh, kommer ikke til at spille mere, tror vi det, eller hvad, for, for, for Tottenham? Ikke, ikke, nej. Fordi Mourinho, når man først kommer der med Mourinho, så er det så meget svært at, at komme hjem igen. Det er det. Skal vi ikke konkludere om Premier League-runden, at øh, det er fedt indtil videre. Mange mål, men vi kan ikke lave de store konklusioner. Der, øh, der skal man se lidt mere, før vi gør det. Nu, de her hopper videre til en, en lidt anderledes og, og og sjov disciplin, vi skal nemlig lægge op til et interview, som der simpelthen ikke er lavet nu. Vi sidder her, vi sidder her mandag og, og optager og, og hører lige hvad han har og at hører lige, hvad ham her har at sige. Ej, i aften laver vores gode kollega med et interview med Christian Nørgaard og når det her udkommer, ja, så er det allerede lavet, så du kan se hvad Christian Nørgaard har at sige lige her. Det Christian Nørger, tusind tak, fordi du tager dig tid til at være med os herover fra det engelske. Hvordan synes du egentlig selv, I er kommet i gang i Brentford? Altså, Vi tænker jo alle sammen, det må være voldsomt svært oven på den der vilde sæson, og det der så tæt på oprykning i vej sidste sæson. Ja, skuffelsen skulle selvfølgelig lige lægge sig, det er der ikke nogen tvivl om. Men taget det i betragtning, synes jeg faktisk, at, at, at gutterne og Staben altså, har haft en fantastisk indstilling her efter den korte sommerferie. Og det virker ekstremt veloplagt. Det synes vi har spillet tre gode kampe her, efter, efter vi startede op. Desværre blev det til et nederlag i Birmingham, men altså alle andre dage, der vinder vi den kamp, øhm, slår et stærkt southampton hold i carabao og vinder fuldt på 3-0 mod Huddersfield. Så jeg synes, vi har fået en, en start, som også øh, vidner om, at vi gerne vil være med op, hvor det var hvor vi var sidste år. Og øh, jeg har lidt glemt, hvem der scorede den der carabao kamp mod Southampton. Så kom det endelig det mål der, Christian? <laughs> jeg har ikke glemt det. Det var da vigtigt nok for dig, var det ikke det? Ja det var... Øhm jeg ved godt, det er ikke er mit job at score mål, men øh, hvis jeg kan byde ind med en, et par stykker i løbet af en sæson, så er jeg sikker på, at øh, både, både, både jeg selv, men også øh, træner dem, er lidt bedre, lidt mere tilfreds. Hvordan fungerer det i dit hoved? Sidder den der play tabte playoff-finale og kigget ind i, i Hemmeri i første klasse i fodbolden, altså helt oppe på det øverste lag? Sidder den stadig i kroppen, eller har du bearbejdet den, er den, den væk? Mm, jeg tror ikke, man øh, bearbejder det fuldstændigt. Jeg tror, man lærer at leve med det og lærer at bruge det som en, en motivation til, til det arbejde, du skal udføre. Og, og jeg vil sige, jeg tror ikke, den er helt forsvundet fra kroppen, før at man præsterer noget ekstra i den igen. Øh, og når jeg siger ekstra i så vil du godt, hvad jeg mener. Øh, jeg tror, det er svært at få det, få det helt ud af kroppen, før man ligesom har taget revanche på den, øh, på den front. Hvor meget mærkede du, altså fordi en ting var, at I gjorde det rigtig godt som hold. Hvor meget mærkede du æh, helt konkret denne her interesse for, for, for dig, den hype om dig? Vi har jo kunne se holdkammerater, trænere, og som end også spiller spillere fra andre klubber stå i kø for at rose dig. Ja, men jeg har, jeg har synes, det var fantastisk, og har selvfølgelig sat stor pris på de ord, der har været omkring mig. Jeg synes også, også jeg, jeg spillede en god sæson, og jeg kunne godt mærke, især efter coronapausen faktisk, fik jeg sat et, et, et, et rigtig godt uh, aftryk i, i de, de sidste par kampe. Uh, og det kulminerede også her med en landshedsdebut efter sommerferien. Og glæder mig bare til endnu en sæson med, med Brent Ford, som jeg er sikker på, vi vi, vi, vi en endnu en god sæson i vente. Og du var lige forlænget, altså du havde jo i forvejen en kontrakt, der løb faktisk til 23. Du har valgt at forlænge den til 24. Hvad skal vi lægge i det? Ja, yeah, hvad skal vi lægge i det? Der er sådan en... en Brentford kom med et, et forbedret, øh, forbedret øh, tilbud, altså en forbedret kontrakt, og jeg havde ikke nogen planer om at skulle nogen steder, så jeg synes, det var, det var en gensidig respekt i, at Brentford kom med en forbedret aftale, og jeg sagde, at jeg vil ikke nogen andre steder, jeg presser ikke på for noget skifte. Øh, lad os se, om vi ikke kan, kan gøre noget stort sammen i den her sæson, øh, og så øh, må vi øh, lade alt snakke om, hvad der kan ske øh, lige ud i fremtiden. Så du har dedikeret dig selv til denne her sæson i Brentford? Absolut, absolut. Absolut, og det øh, kan jeg også høre, hvad, hvad, hvad målet er, det, det skinner ret tydeligt, tydeligt igennem her. Men hvor meget lader du dig inspirere af, af det ret vilde, øh, som sker i Brentford, det her med, at man tager spillere ind for relativt små penge i denne her vanvittige fodboldverden og skyder dem afsted, eksempelvis som din højkammerat øh, Ollie Watkins, topscoren hos sidste sæson. Hvor meget lader du dig inspirere om at tænke, at det kan blive meget en dag? Jamen, bestemt, og det var jo en af salgstænderne, de lavede, da man røg til Brentford, det var jo, at... De gerne vil have en ind i en, to, tre sæsoner. Forhåbentlig vil man spille, spille, spille nogle gode sæsoner, og så skulle man skyde sig afsted igen. Det er den model, de kører i for, og det har de været rigtig dygtige til. Øhm, Når de solger Oliver Watkins og står også til at sælge en spiller mere for et betydeligt øh, stort øh, millionbeløb. Så det kan de altså finde ud af i Brunford. Øh, men øh, jeg tror også, som, som de bygger på, også økonomisk, så har de også... Øh, ikke det samme behov for at sælge spillere mere, fordi de har fået opbygget sig stærk i en økonomi, og det betyder også, at de kan holde fast i nogle af de profiler, som var sidste år, fordi at øhm, uden at jeg skal løde, som om vi, vi var det bedste, det bedste hold i championship, og jeg tænkte, så tror jeg stadig, at man kunne have solgt mange flere end to spillere fra det hold, der startede inden øh, sidste sæson, men det har Benford ikke øh, behov for, og de har for store ambitioner til at gøre det. Så øh, det ved jeg også om, at man spiller i en klub, som virkelig har, har udviklet sig meget de sidste år. Men man kan sige, du spiller en position, som for nogen i hvert fald er lidt mere, men man skal vide lidt mere om fodbold måske, end, end bare at konstatere, at det er en mand, der laver 25 mål på en sæson, eller 30 mål på en sæson. Det er jo for det blotte øje, nemt ja. at læse. Den position, du har, følte du, at du hvad skal vi sige, får alle muligheder for at vise præcis, hvem du er, og hvad du står for i Brentford? Det synes jeg absolut. Jeg er med på, at det ikke er ligesom målbart. som måler sidste altid, men jeg synes, der er begyndt at folk er begyndt at åbne øjnene for det, og, og for få en smag for, at, for at det, det grove og defensiv arbejde er også vigtigt. I fantastisk. Så, så det vil sige, at du og I går ind med en ambition om at være lige så tæt på og forhåbentlig krydse målstrengen med Amne i vejret, øh, når, når sæsonen er om i år? Vores ambition er at få en, en, en, en tilsvarende fantastisk sæson, men vi ved også, at den her liga er modbydelig på mange fronter, fordi at, der er store klubber, og det vil der være hvert år, og de investerer mange penge i nye spillere. Det vil sige, Um, vi kan sidde og sige, at uh, vi gerne vil være med, men det kan have 15-16 andre klubber også, så uh, det er en ekstremt tæt liga, så vi ved også, at, at vi kommer ikke uh, sovende til noget, men uh, vi er i hvert fald uh, topmotiveret efter en, en rimelig hård skæbende sidste siden. Ja, det må man sige. Vi andre havde ligget brak i, i måneder og halve år, hvis vi havde lige sådan en skæbne der. <laughs> Noget, der er meget positivt, og som jeg går ud fra er med på det personlige plan, til også at, at hive dig lidt ud af det der øh, mentale dødvande ovenpå at kigge sig oprykning. Det er landsholdsdebuten, og, og også så godt, som den faldt ud, Christian Nørgaard. Hvad betød det for dig, at du var i øvrigt de hårdige dommer, man of the match i vores øh, studis øh, eksperter efter gang? Jamen, det betyder ekstremt meget. Altså, det er virkelig svært at sætte ord på. Jeg har ventet så lang tid på det, fordi jeg har været med en hel del gange nu, øh, og der er bare kommet så mange ting i vejen, hvor jeg følte at... Ah, jeg havde det ikke skulle være, men øhm, nu blev det til den her gang. Og det eneste, der var ærgerligt, var, at, at parkingen var fyldt med, med, med livlige fans og national nationalsangen sammen med dem. Men, men alt andet var, var en utrolig oplevelse, det der med at starte ind i så stor en kamp mod, mod så gode spillere. Øhm, bare blive kastet ind øh, for løverne, det, det synes jeg var fantastisk, og jeg følte mig ekstremt klar til opgaven også. Vi stod, kan jeg huske, også der dækkede kampen inden og sagde, ja, men, men det er debut, og det er mod England, dem du plejer at og, og, hvad skal læse om og, og spille mod og med til daglig. Men det virkede som om, at du fra, da der blev blæst op, var, var dig selv, hvordan, når du endelig har ventet så længe på den debut, hvordan du formåede du så at være dig selv i så udtalt grad? Ja, jeg har nogle, et par, par ting, jeg prøver at sige til mig selv, nogle redskaber, jeg bruger, hvis det er, at øh, der er lidt ekstra tænding i kampen og lidt ekstra nede op til og som sagt, så var det det der med at prøve at spille mit eget spil. Jeg synes, jeg synes bestemt ikke, det var alt, der lykkedes, men ofte var, var tanken bag det rigtigt. Og for mig handler det om at få, få sat mit aggressive spil ind og få spillet fremadrettet, i stedet for at spille tilbage og til siden. Det er de to ting, som, som gerne skulle skinne igennem, når man kigger på mig som forudspiller og især også min, min kommunikation jeg er en af dem, der skal, skal kunne styre, styre presset, hvornår går vi højt, hvornår går vi lavt, og på den position, der er det altså lige meget, om man har spillet 20, eller om man har spillet én landskamp, der bliver du nødt til at gå ind og, og, og, og sætte dig igennem, for ellers så, så, så, så lykkes tingene ikke. Ja, de lykkedes i hvert fald, og nu, nu kan man sige, den feedback, som, som vi gav, og som vi kunne læse kolleger rundt i medieverdenen, gav der var rigtig mange roser. Hvilken feedback fik du fra, fra inderkredsen på landsholdet, altså din landstræner? Øhm, jamen, jeg vil sige, at jeg snakkede ikke så meget med ham altså på ene hånd. Jeg så jo, jeg sad på pressemødet, efter hvor han fortalte, eller snakkede om, om kampen, og øh, var rigtig glad for hans udtalelser. Og det, det, det giver bare mod på mere og, og blod på tanden, så jeg regner med at og, og selvfølgelig komme med næste gang, og forhåbentlig få, få flere minutter, fordi at, øh, man vil jo gerne udbygge på den på den korte landsholdskarriere, man nu har, men, men på så mange kampe øh, som muligt, også frem mod, et, mod en spændende slutrunde runde sommer. Jeg præcis prøver at sætte mig ind i, og, og, og dem, der lytter med og ser med, Christian, ind i psykologien her, fordi når man kigger på det felt, det er jo faktisk et felt på banen, hvor vi er rigtig, rigtig godt besat på det danske landshold. Der var der rigtig mange dygtige spillere, for det første lidt forskelligartede spiller spillere, og spillere, der med al respekt for Brentford spiller på, på mere prominente adresser, end du gør, i, som vi sidder her og taler. Det spil, det at mm. komme som Brentford-spiller fra The Championship op mod Tottenham-spiller, Dortmund-spiller, Inter-spiller videre. du kan jo selv fortsætte listen. Hvad er det for en mentalitet, du kommer ind med det? Betyder det ikke en dytte, hvor man spiller henne? Øh, jo, det betyder, det betyder noget, fordi det bliver testet af på et højere niveau hver weekend, men det betyder ikke alt. Meget af det er også at få et puslespil øh, øh, op at køre, når man samler en og øh, Man skal have samlet de rigtige brækker. Og jeg føler, at jeg er en brik, som der måske ikke er så mange andre af. Øh, også selvom midtbansspillerne spiller på, på, på, på, på en større scene til daglig. Øh, så det er jo, jeg skal tro på mig selv og komme ind med de enskaber, jeg føler, der er vigtige for, for holdet. Og jeg føler bestemt, at jeg kan byde nogle andre ting, end, end, end de andre. kan. Og er det sådan specielle, set fra mit synspunkt, det ved jeg ved ikke, om du er enig, men det er det her med at spille fra den position tidligt fremad i banen, flat med kvalitet op gennem kæder og den slags ting. Er det det, der ligesom synes, du selv skiller dig ud fra andre på den position? Ja, det synes jeg er måske er disciplinen også i forhold til, at jeg har ikke behov for at skulle, skulle være på bolden for meget. Jeg har ikke behov for, øh, hvad skal man sige? kunne spillet. Jeg har ikke behov for at komme boksen, som, uh, som Delaney kan på en anden måde. Um, men, men for mig handler det er bare om at gøre du ved, for at man siger være den olie, der smører holdet. Altså, um, få det hele til at få hænge sammen. Um, og det, det er jo det samme i, i Brentford, at jeg også det, jeg nyder allermest, det er bare at få holdet gjort bedre. Altså, for, om det er så med dine afleveringer, eller om det er med kommunikation, eller om det er et heltsidigt pres, eller hvad det nu er. Um, det synes jeg er det også, ved holdesporten, det er ligesom at, at byde til at få for, for gjort, gjort tingene øh, til at få gjort en bedre sammenhæng på holdet. Og så, det har vi talt om før i anden øh, sammenhæng, Christian Nørgård, men så øh, har vi jo også noteret os, at du flinke, flinke øh, belevende mennesker også er blevet lidt dummere svin på en bane. Når, når det kræves. Ja, en gang imellem vil jeg sige. At, øh, blandt andet i landskampen, der synes jeg, der var gode, to gode taklinger. Øh, jeg havde en i weekenden faktisk, øh, som... Øh, jeg er glad for, at jeg ikke har ramt de danske tv-billeder, fordi den var lige over grænsen. Um, og den havde jeg ikke særlig godt med efter. <laughs> no. Men uh, det, det, det sker lidt på, um, på den position, man kommer ind i de der tankninger. Og når de sidder i skabet, og man rammer klatten først, så det føles det også godt. <laughs> ah, du, du er smittet af the championship, er du? Og sådan skal det være. Det er positivt. Her til sidst, hvordan var En ting var, hvad, hvad vi sagde i Danmark, og hvad landstræner og holdkammerater sagde. Hvordan? Hjemme i England, det var dem, I spillede mod i din debut. Hvordan, hvordan har de reageret, om de overhovedet har reageret på, at du var så god? Jeg synes, jeg blev modtaget med stor stolthed fra især dem, dem som man arbejder med til daglige i klubben. Ikke kun spillere, men også staten og holdledere, fys og kokke folk, som havde set kampen og syntes, at det var fedt, at jeg var gået uimponeret ind til opgaven og også viste Brentford's flag frem. Fordi det er ikke så ofte, de ser det på... På den scene, i hvert fald når det engelske landshold spiller. Så øhm, det synes jeg var fantastisk at komme hjem til og, og mærke øh, den øh, anerkendelse der var. Og der er ikke nogen Premier League klubber der har stået i kø for at ringe til dig siden? Ja, ikke hvad jeg hører af, <laughs> men det er heller ikke relevant lige nu. <laughs> Nej det siger du, du er jo dedikeret på Brentford. Nørgaard, det var, øh, var ordene i denne her omgang, det er som altid en fornøjelse at have dig med masser af af fine betragtninger og du du har altid noget og, vi sige noget spændende på hjertet at dele med os. Det, det sætter vi stor pris på. Så tusind tak. Jeg ved at der er familie der venter på dig, du skal spise noget med og familien der skal lidt skal passes. <laughs> tak fordi du kigger med. Det var og tal med, med os, ikke? Hej. Hey. Så Louiseorne fra Christian Nørgaard, der ja Ladet en tvivl med Søren som mens vi sidder her og optager, endnu ikke er er er optaget. Han har men, nogle fine pointe. Han har nogle fine pointe, kan Rigtig mærkeligt. Han har også scoret i karbækkerommet og sådan noget. Ja. ja det gjorde han. Sprængfuld og selvtilslut. Sprængfuld og Det ser ja. han nu til at være. Og, og, og rimelig klæbsbøttet også. Lige præcis. Skal vi ikke, skal vi ikke øh, tale lidt om det? Er om, opspring er godt på opspringe i Europa, lidt Lige præcis. For dem, der lytter med, så ser vi Christian Nørgaard springe to meter op i luften. For det den, var der, i er. Uh, Carabao anden yeah. uh, andenrunden kampen ude mod Southampton, uh, hvor de jo i modsætning til Tottenham uh, ikke scorer fem gange, men dog vinder en, en sikker og meriterende udsejr som championship-mandskab ude mod Premier League-hold. Det, det er altid godt. Og vinder også mod Birmingham i weekenden, jo. Ikke, så. Uh. Nej, undskyld, vi var det, de spillet mod i weekenden? Uh, Hortusfield. Tak. Ja. Godt du var der der. Med. Der var de ja. her <laughs> øh, Men hvilken anledning det her er til at at, at, ligesom at udvide vores snak om kavarkoppen Cup her, for der har spillet så utrolig mange kavarkop-kampe i de sidste par uger. Det er de nemlig en, øh, en, en, en lille slutrunde og kavkår det er jo her som øh, eller hvor, hvor du som er vores ekspert Carb-Augkop ekspert ja, Det er, fordi er de godt godt. Med, Ja simpelthen det er så nemt bare at sige. Det er den har ure, du. Nej ja. øh, vi, vi vi så nogle, øh, nogle vilde vi så blandt andet Christian Nørgaard score her fra Brentford. Der var også en, en straffespark der stak fuldstændig. Men øh, der, er Bornmuth, der er faktisk to, ja. som er hinandens modsætninger. Bournemouth Crystal Palace, der bliver der simpelthen sparket øh, må, eller scoret mål på de første 20 spark ind til Bekovic brænder for, øh, for hjemmeholdet Bournemouth. Og det, det gør Hennessy <laughs> også så scoret jeg tror det i Fox for Bournemouth og så brænder Miljevich der scorede på sit første forsøg han brænder så det afgørende her ikke. men hvor mange der scorede der? jamen de ville... der stod 10-10 hvor der ikke er blevet brændt en eneste og så kommer de to keepere til fadet og så skal jeg ellers love for at det stak af til sidst og så fik vi endelig en afgørelse og som modsætning var jo Oxford-Watford hvor Oxford simpelthen lægger ud med at brænde deres første tre mens Watford score på deres første tre så der blev kun sparket seks gange okay. så de scorede altså 20 gange i træk i Bournemouth og, og så øh, kan der kun scoret på tre ud af seks i Oxford stærkt. Så er det nogle gange det det, det sjovt gærlig. hvad der sker i de der. Der skulle have været tilskuer til sådan en. Ja det skulle med, der. Åh oh, det kan øh, øh, vi sige hvad sig sig sig der sker hjem efter. Nej ja, ja. nu kan det være nok. Ja, det, du nu gider ikke mere. Huset nu kører. Det minder om en eller anden Royal League det kæft nu kan hive en frem uden at hude kan huske hvor det var men FCK spillede også en gang Royal League finale mod var det et svenskt hold de oh, <laughs> det var jo langt mod i. Hvordan der det? Det er svært der. Det er meget vildt fordi der er imod Jutiborg er der en der der er gode simi døre. Der kom også bare ekstrem langt ud og man siger til sidst Spark nu bare ved siden af ja. en af jer. Der har været en finale i African Cup of Nations, tror jeg, i 91 hvor flere spillere også når og spark to gange. Det er altså en finale, altså deres EM-finale, ikke? Ja. det i 92, man havde siddet der i Danmark-Tyskland i sådan en straffesparkkonkurrence. Eller var dommer skulle han har sparket, han sparker med sidste genøs, lige bare tænde grillen og gå ud, ja, altså, hvor Danmark og Tyskland ligger rundt. Ja, det helt vildt med konkurrence. Ja, det er det fedeste. Ja, jeg elsker det. Men det var jo det samme også, da vi så, øh, hvad hedder det? Community Shield mellem mig, Liverpool og Arsenal. Det var også bare fedt, at vi ikke skulle tage gennem en halv time ja. fodbold, hvor man var sådan lidt where there, men det var direkte straffespark og, ja, ja. og Ikke så meget pjat Det Det burde man gøre. Så bare starte en kamp med en straffesop. Så spiller vi den der efter. 5-3 ja, er -3, her, hvor -3 går i gang med kampen, og så spiller man 90 minutter fra de udgangspunkt. Det skal man, man lege man med. Spændende runde, formative. der venter både med Lewton i United, og så Leicester Arsenal også. Ja, vi har, der, der er store kampe. Allerede i Premier League-opgør, som vi har på kanalen. Præcis mellem Leicester og Arsenal. Også spændende, hvordan de kommer til at dosere spillerne i, i det her program. Fra start af, tænker jeg i hvert fald. Der er godt nok vej til en titel for de her klubber, der først træder ind i tredje runde. Ikke? Så vinder ja. de den, så er de i fjerde runde, så vinder de den, og så er de faktisk i kvartfinalen, og ja. så er der kun en semifinalkamp. ikke? Det er rigtigt, man har, man har ja. skåret den ene fra, ja. Så, så øh, Og det er også derfor, jeg tænker, at, at det, øh, i forhold til det, vi taler om om Manchester United, det, det, er jo, det er jo ret godt at have den i humørbanken, at, øh, at du kommer igennem september, kommer igennem fjerde runde, og så har du altså lige et par måneder, men vi er stadigvæk med helt fremme i Karabagkåben, er der nogle af de her hold i Gabau, nu har du fulgt meget med, hvor du sådan er blevet overrasket over, hvor, hvor, hvor stærke de har været, eller hvad de sådan er kommet med? Det, jeg er mest overrasket over, det er, hvor få overraskelser der har været. Jeg vil, jeg vil jo næsten sige, at Stokes udsejr med Wolverhampton er vel, er vel den største sensation, ja. vi har fået. Ellers så er det mit indtryk, det bliver taget relativt alvorligt. Jeg skulle lige så sige, at Crystal Palace har stillet også med, med et relativt stærkt mandskab ja. osv., altså selvom at Premier League må fylde meget for dem lige nu. Det er også derfor, at, at, at, at altså jeg, jeg tror, der er mange ting af det her med, okay, vi, vi skal igennem de her fire runder, ikke? Og, øh, og, så vi kan holde pokalsæsonen varm. Men er det måske en redning for Karabagkoppen, som, som har været sådan en som har været sådan en dukket op, hist og pist i løbet af sæsonen? Måske skulle man samle det, lave det lidt For Fordi jeg kan meget godt lide det her. Man kan føle, okay, der, der, er faktisk, der sker faktisk noget nu. Nogle gange så dukker der en rundt op i november, hvor man tænker, hold op, op, der er stadig vej hjem ja, her i Karabagkoppen. Jeg tror måske, man godt kunne finde på og gøre frem, Man samlede den lidt mere. Det er også meget fedt for måske at vide. Okay, så har vi tre runder i september, så kan vi sige, at det her det er vores Carabao så kan de ligesom uh, ja. få lov til at, at, at køre der ud af jo nærmest inden inden. fire runder på en måned, ikke? Eh, Manchester United måske som siger de mangler kampform. Det kan også godt være, at man skal sige, at det er her vi skal spille os varme, det er her vi skal ind og, og, og, og få noget nogle rutiner at køre. Jeg kan meget godt lide det jeg slutrundformatet. Det det faktisk meget godt den her lidt mærkelige pokalturnering som har noget har også. Den har noget charme, og i den her uge har vi øh, ja, nu har jeg nu noteret fire kampe, det er Luton mod Manchester United, Leicester, Aarhus... Vi har faktisk Møde. syv i alt. På Vi har syv de, i, de, i alt. De de plan med, ja. Ja. Stærkt. Og well, late Orient mod Spurs, og så er der Chelsea, Barnsley også. Det er nogle, nogle fede opgør. Ja, altså Chelsea øh, har jo endnu en gang trukket hjemme derinde. <laughs> men det har de så dog ikke i fjerde runde, som der Nå, også okay. allerede er, er, er trukket lod. til. Den første der... gang siden 51. Ja, de jeg jeg skulle lige vide med øjnene. City har også fået sådan en overkommelig hjem, en hjemme mod Bournemouth, øh, som, som kan ses øh, på, på øh, 6'eren og Eurosport 2. Øh, men... men der er et par kampe der, jeg i hvert fald skal se. Altså for det første, Leicester og Arsenal er jo bare helt åben. Mm -hmm. øh, og jeg tror, at betyder lige meget for de to. Måske lidt mere for Leicester, der trænger til et trofæ øh, mere end Arsenal, måske gør, I havde en, en god sommer. Ja. Men så er der jo også den her Lincoln mod Liverpool øh, torsdag aften. Fordi øh, Lincoln mødte jo Everton øh, for et års tid siden i en helt forrygende karp med adskillige pragtmål, der ender af øh, Everton der vinder 4-2. Den kan jeg faktisk godt huske, at de lavet i den fuldstændig vanvittige mål. Ja, lige en, ja, og så Lincoln laver en, en helt øh, eventyrlig helflugt, og ikke til 2-2 ja. og, og taget er ved at blæse af. Det kommer det så desværre ikke til igen uden tilskuer øh, i denne her runde her. Men øh, Liverpool kommer ikke til at stille med deres stærkeste hold, og, øh, og den, den kunne godt blive lidt sjovt en kamp der. Lincoln vandt øh, 5-0 ud over Bradford i, i, i anden runde og så også Luton Manchester United ja, i gift, giftige opgør. det har virkelig meget, den kamp. Og det er jo altid det der er med de der mindre hold, når de så får besøg af for eksempel de vil jo bare have smadre dem for en hver pricing. Altså... Jo jo, i øvrigt Thomas Gregor og jeg deler skrivebord. Hver gang der havde lottrækning til at jeg fik cupen så kunne jeg være sikker på at der skulle have saleres, eller kap af cupen, for det trukket hjemmebane. Ja, mange år gjorde Arsenal lot. så kan vi også sidde ja. og diskutere det. Ja, det er fedt. Det er stærkt. Nå, det er de kampe vi ser frem mod syv stykker vi har i Carabao uh, i denne uge. Det er bare med og Gromok tirsdag, onsdag og, uh, Torsdag også, ikke? Jo. Fremragende. Skal vi ikke øh, hoppe videre til øh, vores næstsidste lille format i dag? Vi hopper videre til et uh, fast format, der stadig er relativt nyt her i uh, podcasten og programmet. Det er us rejsetip fra uh, det engelske. Noget, som jeg, uh, jeg virkelig holder af, at vi har fået indført. Um, og uh, vi vil jo gerne have, have brugerinddragelse på det på et tidspunkt, hvor vi hører de bedste derude. Men, uh, meget, meget internt ord, du selv smed ekstern, det er brugerinddragelse. Brugerinddragelse, ja, det er det. Det er meget usikset. Vi vil gerne have folk. se om nu, hvor ja. det begynder virkelig at tyde på, at der godt kan gå rigtig lang tid, før vi kan komme til England igen sådan i, i store mængder. Jeg tror, man begynder at savne det lidt Lad os få folk til at melde ind med deres bedste rejsetips, så finder vi nogle fede præmier. Det er, øh, så, sådan må det være, fordi nu, jeg, jeg, jeg kan godt gå ned, og jeg også begyndt at organisere mit billede fra min sur til England, og sådan noget, fordi jeg savner det helt vildt. Ja, vi vil gerne æh, høre nogle gode rejsehistorier, nogle gode øh, tips til, hvad, hvad man skal derover, øh, der bunder i nogle anekdoter. Memory og Lane. det kan man, øh, give dem gas på på de sociale medier, vi skal nok også lave, organisere det lidt mere. Men i dag... Thomas Grafro. der vil vi gerne høre en fra dig. Du har jo forberedt en, forberedt en som, som ikke er i England. Nå, no, okay. okay. Men i, vi har jo, det er jo en britisk podcast-program, skal vi Det var det, først. jeg tænkte. Nu er det på høj tid vi kommer til Skotland, og det er faktisk en utrolig uh, kort tur, jeg skal fortælle jer om, fordi uh, på det tidspunkt, hvor det her finder sted, bor jeg i Skotland. Og, uh, og sådan en overskriften for, for den her fortælling er, hvor fuld kan man blive på en 25 minutters togtur? <laughs> Øhm, foråret 2000, jeg er jo Celtic-tilhænger, foråret 2000 var, var det helt forkerte halvår, jeg boede i Skotland, fordi Rangers er bare runaway leaders og bliver vel mestre i starten af april, eller sådan noget. Men alligevel er den sidste spilledag i sæsonen, det er en stor dag, og, og for Celtic lige det her tilfælde, ikke mindst fordi, at det var Henrik Larsons comeback-kamp, efter han havde, han havde været ude for et forfærdeligt i unge et, et halvt år inden. Øh, så, så vi laver en festdag ud af det, mig og min, min gode skotske ven Malcolm og, og nogle andre Celtic-tilhængere der så tager toget fra det vestlige Edinburgh til Glasgow i cirka 25 minutter, vi mødes lige på en inden. Det, der er at, at, at humlen i det her, det er, at det er jo ikke unormalt, man drikker sig fuldt, når man skal til en fodboldkamp i, i Skotland. Det er faktisk øh, nærmest kriminelt, ikke at gøre Unormalt at lade være, ja. ja øh, men, men på det tidspunkt arbejder jeg jo for en skotsk avis, og et par gange allerede i løbet af forret, har jeg lånt sportsredaktørens... Øh, han har sådan et entrépas i sit eget navn til, øh, til de forskellige kampe og stadioner, og det har jeg lånt. Jeg har blandt andet været Livingston. God plads i presselogen, det var en anden divisionskamp, eller den næste streng mod Falkirk. Masser af plads, jeg kunne bare sætte mig på i billedet. Jeg var oppe og se en øh, Dundee United mod Aberdeen på neutral grund på Dundee FC's som ligger bane. meget tæt på, ikke? Jo, lige, jo de, de rører hinanden ja. men, men, men men pointen var, at min erfaring med at bruge det her adgangskort, det, det indebar at der var god plads, og jeg kunne sætte mig, hvor jeg ville og hvis man nu skulle slå en bøs eller sådan noget var der ikke nødvendigvis nogen, der lagde mærke til det <laughs> og det regner jeg nu, jo, jo lidt nervigt med at, det, at, at jeg tænker presseboksen øh, øh, hos Celtic, som jeg endnu ikke har været i den er stor altså ja, der kan godt være noget der kan godt være noget plads der, og så begynder ølene at køre ind, og jeg tænker, at jeg kan godt gemme mig væk, uden der er nogen, der lægger mærke til, at jeg er beruset i den der presse. Det kunne jeg ikke. For det viser sig, at der kommer hen til kampen, fordi det er en speciel dag, så står der nærmest en bottler klar og åbner døren for mig, der jeg går en alder Jeg tænker, oh, at nu skal jeg da godt nok lige fokusere. Altså, dem, jeg har sættet i to med, de er jo lige så fulde, men de er jo ind på tilskuerpladserne. Og jeg, jeg er ret beruset her. Og jeg bliver så sådan med nærmest den her personlige bottle vist op på pressepladserne, hvor jeg skal sidde klods op af vores avis, korrespondent Glenn Gibbons. Ej. Det vil sige, at nu kan jeg heller ikke skjule min nonne. Altså, Jeg sidder bare ved siden af ham, og han, han, han er en lun gammel mand, og han, han sidder og kigger på mig og knækker. Han ved udmærket, hvad Arbejder, og så da kampen er færdig, og jeg har egentlig, jeg har egentlig klaret det, okay. Jeg har ikke faldt i søvn eller noget, jeg har heller ikke kastet op Jeg Har bare det, når bare sidde og ja, jeg har bare stille og roligt lavet den sige ud. Ikke? Ja. og ja, så, så, så Glenda siger, ja. It's late. I you stay in Scotland is about to end. Og det er rigtigt nok, at jeg skal snart flytte tilbage til Danmark. Well I guess you've learned the most important thing in Scotland now how to how to be, behave With order, when you're disorderly drunk. <laughs> <laughs> og det havde du lært. Han havde selvfølgelig, uanset hvor meget jeg troede, at jeg, jeg klarede <laughs> havde... det. Ja, jeg havde klokket den. Han havde klokket Men den, jeg, at det var alligevel en form for anerkendelse af, at du havde klaret det okay, det der, at du havde behævet ja, ja, ja, ja. det. Ja, ja, ja. Og ja. du i presseboksen med det. Det er sejt, Det Ja, det var ikke noget, jeg valgte selv. Jeg ville rigtig, rigtig gerne have været med mine venner inde på tribunen, hvor jeg ikke havde at sidde og bide mig læben lægge hele tiden. Stærkt. Så hvis vi skal udformes i et decideret rejsetip, det her, så vil det vi sige... Kort tågetur betyder ikke, at man er ædru, når man møder frem. Nej. Og så no burping in the pressbox. Det, det, det, skal vi heller ikke. det må man heller ikke længere. Nå, jamen, øh, stærk, stærk rejse, rejsetip. Jeg glæder mig til, at vi skal høre nogle, nogle flere fra... Det, det er faktisk ikke, forfærd, ikke rejsetip. Det er jo nærmest ved for mig at udvikle sig til sådan en rejse skriftestol. Ja, ja. Sidst og var det en lapdagens, at... nu det brænder det i en presseboks. Og det er alt sammen noget, din kone ikke kan høre, så du kan ligesom det her ind, og så øh, kan hun yeah. stille og roligt høre alle sandhederne ja, fra den her vil nok ikke overraske den. Nej, det er... har faktisk leveret det, det mest rejsetipsagtige. Det er en tur til Chester. Ja. Hvor, I, hvor vi andre sådan der, var sådan med mislykkede taxeture og fans, der søger i tog med Kieran. Det var sådan, og... Turen går til Chester. Det kunne man skrive. Jeg kan jo også komme lige det her. Det ligner altså Kieran. Og jo, nej, nej sted, er, hvis jeg, jeg, jeg kan godt lide det. Ja. Jeg kan faktisk godt det. Ja, den her, den hedder, så turen går til Glasgow, og det er noget lidt andet. Ja. <laughs> men prøv at høre, er det, bortset de fra det, meget for det ja. øh, en lille, hvis man er fodboldfan, og man er i, du kan jo tage et nattog fra London op til Glasgow, hvis du er nede og ser i scenkamper, er det fedt og god, er det, er det, dog spørgsmål, men er det, er det svært at få billetter til knapten Nej det er nemlig det, det, det er forsvis nemt at du kan dæmmed op på dagen, på ja. langt de fleste stadioner. Du kan dog ikke regne med, når Celtic og Rangers er på besøg et sted, at du kan komme ind på den tribune, eller de tribuner, det er jo ja. tit sådan, at de har to tribuner på udebanen, men der er næsten altid plads. Altså, øh, så kan der være noget høje risiko, når de møder Arverdien og Hips og Hearts, og, så, og den slags klubber, men ellers, altså, jeg, det er ikke ret lang tid siden, den kunne jeg virkelig virkelig fortælle øh, den her historie, uden at sidde og blive flov, øh, hvor, hvor jeg var i St. Johnston op i Perth, hvor, hvor meget af mine venner bare fik ideen om morgenen og, og kørte op fra Edinburgh, og banket på døren og spurgte, om vi ikke måtte komme ind. Og det måtte vi godt. Så så vi dem spille. Det er også okay. fordi, at der er jo rigtig mange danskere, der hver weekend tager over og ser fodbold. Og så er det Oxford Street, Regent Street og så måske... Big Ben. Lad os nu komme ud og opleve. Lad os nu i Det er en fantastisk land at rejse i Storbritannien. Det er jo et helt fantastisk rejse, både i Skotland og England. Og ja, der er faktisk ikke så langt som man tror. Vi laver det, det skal jeg nok stå for. Vi laver et, det Storbritannien kort, hvor jeg øh, får lov til at plotte vi, ind på altså, ruten. Skotland mod nord. Ja. Det, det, behøver det behøver vi ikke. Så langt er så laden på her. Der ja. Hvor det nu lige? Nej, men hvor vi lige plotter ind og så lige med et lille ja. måske en lille vores digitale brugers inddragelse. Nej, vi vil rigtig gerne have hvor vi vi står her man? Vi så bliver det læst op herinde. Vi lover at vi finder noget merchandise, get into talk merchandise, så ja. så skal vi have de rigtig rigtig gode rejsetips derudfra fra folket. De her har I mere på hjertet, eller hvad siger I til det? Det har vi, men det bliver ikke her. Det bliver ikke her, så, så bliver det alt for langt en, en podcast også. Husk, hvis du lytter til det her som en podcast, så gå lige ind i iTunes, eller hvor du ellers hører det, og give os en anmeldelse. Helst fem stjerner, hvis du kunne lige Gravgårds druk <laughs> og Og ellers så er der ikke så meget andet end at sige, at der er masser af kapp i midtugen. Det har vi været forbi tirsdag, onsdag og torsdag på d Er det ikke bare det, der skal siges? Ja. No. Så starter Gio tale også snart. Det har vi eksklusivt på, på D-Play og også på kanal det er fra lørdag den 3. oktober, vil jeg lige huske at flage for. Men øhm, ellers så øh, have en øh, rigtig god uge derude. Programmet blev præsenteret af Deep play